الا تقضي تفصيلات المكونات وجين دون وجين وفي وقتين دون وقت مولانا غرض دا ماتند دې بارتنا اوران دی او زله ذکر کړی و اراده چې د دی دې دا رب کائنات سیو زله بیا ذکر کړي فرمایو ول ارادت و ارادت صفت دے د الله تعالی ازلیه تن ازلی صفت تے قائمه بذاته او قائم به تر ذات واجبوی کرر zalika gara cha sharh دفر faras so Allah soal dare che da hoyo zal zikr shoy دا ajdae irada da Allah sifat teno da den zalay zikr kai no da khuso istidrak shanti de no de we karra radae mokarrara ka ta'kidan wa tahqiqan دفاردا تا کیدوتہ کیکا ل اثبات صفه قديمه دفاردا اثبات صفه قديمه لله تعالى دخاص الله تعالى دفارا ثق تزي چاغا تقاضا کی تفسیر سلم مكونات تفسیر سمكونات به وجهين دون وجهين او في وقتين دون وقتين مولانا کی رادہ صفات توای چاغا صفتی ازلی آدا تقازا کي له تفسير څخه مکوواناتو مکووانات وي مخلوقات او دو وجهه دونو یو نن پیدا کړل یو پورهن پیدا کړل یو تور پیدا کړل یو سپین پیدا کړل یو پیر پیدا کړل بری نارې پیدا یو الیم پیدا کړل یو بل جاهل پیدا کړل دا حوالے دغه چې الله تعالی اراده کړی نو دا اراده یو صفات د الله تعالی تقازا کي تفسير سم مکووانات او پيوجدون او واجد کدا صفات الله د بیا دی یو یو رنگ پیدا کړی دی بل <سؤال> بل رنگ پیدا کړی دی د بیا بچاوی چداخه ترتیب له مرجع را کنه ولی ترتیب له مرجع په دې ختمیني چدا یراده د الله تعالی شنو کم کاری چکړې نوای اڑد کا کړه یراده یې کړل دا تسواندا چې د دې یراده یې کوله نو د ریبر شی اراده یې والي نه کوله نو دا په بیا ور کوي چې نا اراده دې ستې دې تمه به حد ترجیوه وي سپتور مابه حد ترجیوه یې وਹੀ دی جاتی ہے تو اینکے لئے کوئی اور مرجح ترکار نہیں ہوتی ہے دا دیل پر بیادا بالمرجح ضرورت نہیں بلکہ دا بس فدیسر ترجیح راجی دا ما به حد ترجیح دا په پا وجہ بانی ترجیح راجی نوارکالچی دا دی پا وجہ بانی ترجیح راجی دا, دا بیا بل سفت نگواجی اراد ارادا بیا بل اراده نگواجی دا تغادا کے تخصیص المکونات بنا بی انا کتنی کلی المرادو بالمکونات زواتو ها غرض جدا کرے تو اللہ توے تکیوین صفات قدیمہ اللہ تاے تقاضا کرے تقسیم ذ موکوعنات نو موکوعنات کو مشتقرے اپ مشتقے مبدا پر تے غنہ دے مگر نو یو تکیینا جانب تے معرف کرا ہے ایو تکیین پر جانب تے معرف اور تعریف کرا دا کوس تے دار لازم شو لازم شو بنا کہ جواب کی تے مراد تے عقد زواد ته مكونات دي فقير دي صفت التكوين نه مكونات نه مراده زواد ته مكونات واخلو مكون بهييتي صفت التكوين نه واخلو مكون بهييتي صفت التكوين نه واخلو بلکې دا مكون منګه مطلق امر اخلو. نه زواد ته ممكنات واخلو نو اس استدراک لازم نشه دای بار بار دک ذکر کا چې ډېر پیرا ته بال لري شاقید ارادی حوالی سر جاہلان دی ناپوی دی او غلط خبری کئی رضا کئی دا تاکیدان و تحقیقان دا صفتی او زال نظر لیکن ما دامت الفلاسفتو غرض علامم مصوب دادی عبارتنا ذکر کول دا غفرق دعاللو دی ففرق دعاللو کی چند فرق دعاللو دی جیو فلاسفر دی بلن جاریه دی در این سلورم کرامیه دی نپدې سړو روډه لوبان دي رات کول غواړي اول رات اول رات هغه په فلسفه و من امه تعالی موجبن بالذات وي الله موجب به ذات به فعل بالاراده والاختیار نه دي مولانا دا فلسفه جری فلسفه دی وي الله تعالی موجب بالذات دی موجب ذات دا مطلب چې الله صفته اراده نه لري دا ټول سيزونه مستند په نفس ذاتي واجبیتہ وکله ما hazardousانو کوم شيکه مستند په نفس ذات تا نو هغه شی دایې په دوام د ذات باندې هغه شی دایې په دوام د ذات ترانو دی عالم تزه کسو عايق قدیم وہی اللہ تعالی موجد بذات پہ فائل بالارادہ والاختیار مده نو دیرا غی باغی با ان ارادو کچنا ارادہ صفت اللہ تعالی دی ارادہ اللہ صفت ہے اللہ مرید دی ارادہ صفت ہے نو ار کلا چه ارادہ صفت شو نو دا ټول چیزونه مستند بی ارادے د اللہ تا کم شی چې مستند ارادے کر مسبوق بالغیری کم شی چې مسبوق بالغیری هغه حادثی نو لہذا یر ادم د الله تعالی صفات ته وسی شهداح نه نعالم دا دالم دا دا دا مخلوق او حادث کله که مسترد دی اراده تکنه مسبوق بل غیر دی که غیر ادره اراده غیر دی کنه د مسبوق بل غیر دی مخکې په بل شیری کوم شی چې مسبوق بل غیر یا غ حادث شنواله مو څه شی شو حادث اوه ن جاریه ن جاریه دامی او فرقه را د فرقه کونه ادم منصوره منسوبه ده حسینه محمد النجار تا دی من انه چې الله تعالی مورید به ذاتی, ہی دے. اللہ مورید ذاتی ہی دے. دی الله مورید به ذاتی دی لکه په خلکو باندې دی وې مورید به ذاتی دی اول دا نه جاری دی او فرقره او دی داخله سنت سره موافقت لري او دې معتزله سره موافقت لري اهل سنت سره هم موافقت لري اہل سنت کوئی خالق د افعال او الله دې ديم وې خالق د افعال او الله دې اهل سنت کوئی دې استطاعت مې د فلسفه دې وې استطاعت او توکي د فلسفه را خبره راځي درې چې اپ کا صد د خپل افعال د پار دې وې چې اعلی عبد کاسب ګل افعاله اپ ته خبرو کې دې د سره البت <تصالح> دې پنځه فیر صفات دی په د معتزله او سرام بي په نه کېده صفاتو کې دی وجه چې الله تعالی صفاتو نه وجودیا نه لري او څنګه جماعت دی له وکلا حادثه نو دا د بیم و چې کلام حادثه نه دا نه رنګ معتزله و چې الله تعالی په سترګو نه لیدلې کېږي د بیم و تعالی په سترګو باندې نه لیدلې کېږي نو په دریو مسلو کې داله سنت والجماعت سره وي او په دریو مسلو کې دا معتزله اوسرانی دان جاری دیوی الله تعالی موری دون به ذاتی الله موری دون به ذاتی ده مونانپس د دینه پدې باندې سوال نه سوال دا رکه ن جاری وي الله <سؤال> تعالی <سؤال> موری دون به مطلب هم داره چی صفات عین به مطلب هم داره چی صفات نمانی صفات نو داس ځل موستقلنه ولې ذکر کړل دا نه جاريای مستقلنه دا خدغا چې مسلک ته جاریته دبه نو بیا تا باندې ذکر کو نو د دې نه په براښ کې شیخ نبرات ته جواب کړل شي کې دې شي چې د ستر اراده منی نور منی ندي د نور ناشې شوم جوړ تاسو لیکن کوړان د خبره اجما کی واغ دی سرته سادم للوړان د هممدا چې هغې سره دي په نه ک پات وکې او سو ن په اراده کې نه دي اراده کې داغ سره دي په نور و کې نه دي نو دا خو د هغې سره تسلله جواب نبراز کې شوی دی او په د باې دا سوال او رات دی سوال جواب یاو کمم نجارې مور ذ دی یې ری دی نه پر د چا کې ری صفات نو مو دا رجعت اس کی چې دا صفات خدا نورم که ری ځان له ذکر کوله سوزرته نو جواب درکې په اراده کې دا خبری کې په دین نور کې سر په کې دا خبرې کې په دین نور کې ولی په دا ترانځه کې څنګه اوران نه خدا خبر او او دا خبره مطلقانه کې کم مقیده کې مطلقانه نه ری صفات او دا جواب کوم زهره به بزماتن درځاو راځي کې نجاريه ځکه کرنسي چلوشو <سؤال> پته مسله کې ټیک ته کداري سره غنور او مسلو کې خصوصش په کنا فرق شته نو دا فرق کله ذکر کوي چې دام غورې دغې پرانګره دام غورې له چا پرانګره دا خدا پته سرقدره ودار ودار دام با ته دام با ته له دام با ته دې خبرو کې سره شریک کې خو بیا ته وښيوالې چې دا ذکر یې بیا وری دې وو کنه دې بیا هم ذکر وکړي کنه به یې دې fyrir خوده کنه س مس کلا ري اگر که د مسله اختلافه نجر و الله مورید بيذاات د د نه په پ با دفت سره او بعض معتزله وي و الله مید د پهراده سرهخوا اراده حاد سره عرا الله محعلم بعض معتله ده و وي الله دلا مید دی او عرادم لري خدا د اراده حاد سره ک چې حاد سره نو الله خو محل د حوادث شوه دیوه collapse محلن. دا جیباله لگان دی. اراده و صفت دی و قائم دی کم دی که نألا日本. دا لا تی محلن شي شئی. شی لاظ ف بیا صفت شو کته شو آیا. بیا خو جوهر شو کنا بیا خو صفت حال شو نا کنا. دیوه اللہ مورید دی پا اراده سر اراده حادث سر. دا دی رو خیاران دی کنا دا لا فی محلن دکو بای. کدا اراده حادث شی. قدیمه شی خطاعت د او که حادثه شي په بل کې اوري قائم شي دا غته موري د پکا دي او که الله کوي قائم کیږي الله په هنده حوادث کوي نو دی وی وی لا په محلن خو څنګه الله مورید د په اراده کوي اراده حادث سره لا په محلن ني قائم به ذاته ها وال کراميه کراميه وباني مرتد دي وي من ان اراده تو اراده الله حادث سره او ذات تعالی کېږي په ذات الله کې دنو کدي الله محل د حوادث وشي د دې وي زمنګا خرستا کار ریته سوالي سنت بیا جواب کوي شي دي کنه نغورم انا نه پراتې په توي موجد په ذات کې نجاریه او سوي چې مرید وی ظاهیره هم چې پټ نه من اراده دره باج معتزله اراده لري حادثه لري وقایم دې ذاته را په الله پورې اندازورما راميه الله مرید دی پیدا دی را ده او محل واجب الوجود دی محل صفت واجب الوجود نه کوي واجب الوجود محل دا واجب شې د دې وې داسې قسم سوالات ته جواب لا خو علي کار دی اې دی کارونه کوي زمونږ سرنور کار دي چې زمونږ کوستې tile لگاو انور د وور کاری اردم دې کې اولیا نه او غدلې د واقع ته ور لګولې لېوان نه نو بیا ټول خلک یو وی دا چاکل دی بل وی چاکل دی یو نه وی دا چاکل دی هغه یو ما خو سیزل دی همات سیلې لا غوړا ا دېلې نه ما چس غره ما چس ښه و ا دومره نری شانته ما چس هم ما چس نری تیلې وبکی بیا میته شي کنه د شنو تا کې خو بیا خو بیا ما نه دی شي زراغه خو بیا په اورو لا کې سندو تیته څه کارو نه و د دلیل دلیل علامه ذکرناها چې موږ ذکر کړکې د اراده صفت یو قدیم دی الا آیاتو ناطقه آیاتو چې ناکر دی ول قران کریم کې يحكم ما يرين نيشته او قران کریم کې دانش ته الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر او قران کریم کې لا সৃষ্টি په عالمه يرید نو کې يرید يرید يرید د شرع له د لارې اراده صفت څه کړه چې جناصت یې په اثباته او د مشیت لله تعالى ده اللہ تعالی دا پارا معل قطع بلوزوم دا قیام سفت شه دا توام، اول دلیل یا نقلی شو زاقلی سرده قطعنا بلوزوم دا قیام سفت شه سرده قطعنا بلوزوم دا قیام سفت شه بهی فده پوره ده باغب بعضی معتذلو مو... بانی رس که بعضی معتذلو وی وی ارادشت خواه قیم دا زیاده دا غدا. لا بی زیادهی دان نو دیوی سره د قطعنه فلوزوم د قیام د صفت ده شی تر شی پوره صفت شی په چا پوره قایمی په شی پوره او دا غره ګو ایمتناع قیام الهوادث به ذات هی تعالی مر د قیام د حوادث په الله تعالی پوره الله به حادث سی پردارت پاکرام یو باندې شو چه را ده صفت ته او صفت حادث سره او قیام د په واجب وجود پوره دی او مر د قیام د حوادث ستر الله وعايز النظام العالم موجود على الاول لو فقينا اسلح دليل على كون الصانع قادرا مختارا وكذا حدوثه اذ لو كان الصانع الى اخره ما ندى يوبل دليلون دا يوبل دليل وايد اودا بن دليل قد خبره بني وايش تش اراده الله ثلاث صفات في والله مريده والله اراده كاي ده قد ي بني ودليل وايد هذا دليل داوي هو اذا نظام ده او وجود د د پهجه او ف کې اصله دا موجود دی دا پهې طرق سره دی غ داعال پهدي معې دلات کوي چې را چا پهې رااکلډ نوغ به اراده واد لري اغ کپنه م چقیاس کې او خبره راټولی او لاډای او کولییک غلداراک روې به او لو كان وجود عاال اوجه ل وجهل او فقل اصله ي د موکونه. تو ارادم و اختیار لكن المقدم حق مثلو مقدم حق ف تعلی مسلو ک چرته دا عاال پهوج اوپ کفلله پیدای د اراده ب د الله صفتی مقدم کو حق د دا ټول عالم او اوپ ک اصلله مانې پیداه د تعلی مسلله چله ارادم میں اختیارم لري هلاظ جره مظداره چې دا دومره پترین اوپلی سره چې پیدا کږې ک نه خولي طریقې سره چې پیدا پیداکيږي نو دا دلیل په دې خبره ای کنه چې دلته کې یو اراده شته چې وړه د اراده نرستو دا شی معرضی وجود ته راغلی دی نو عايز انا نظام د دې عالم وجود د دې عالم په وادي او فق اصلح الدلیلون دا دلیل قصیش باندې دلیل علاکاون نصانیہی ستانه او د دی به قادری غستانه او به د به صاحبي اختییاري یو اختیار به لري داکه غ نه مول نه واجهه ملازمې ډره ظااهره نهکهڅنګه که د د او ف اصلله حبان نو بیا به کار داره چې غستانی قاادره مختاره و را لري جهه ملازممي ی م نه دا علم دی الله تلا ډر ښسته جوړبل دی دا په دغه طریقې څنګه جوړل او نور ټول توروقه دا سواسي دی کنه دی او برابر دی کنه ني ته دې څه ښه څه ښه جوړول لغو ګو نه دې څه هم کولای شي چې هغه په دې فوند کې اده بل غوګ ده ته کړئ په څوک باندې په ځک کېا دا یو شونډه هغه په ژوندون باندې اده بل شونډه په تندي باندې د څه کېدې شو کنه دا په دې طریقې ول جوړولې داو ترجیح ده دا. نو جواب ورک ک کنه ترجیح الا مرادی نه ده کنه بسایي اختیار دی اراده یې او اراده ما به حد ترجیح اراده ما به عذ و نظام د عالم وجود د عالم په وجو وفق اسلحه د دلیل چې د قادر اختیار دی او قضا ضماندارنګ حدوث ته ده دا. دا حدوث ته د عالمم په دی عالم باني دلیل له ټول عالم حادثه لو كان ما حدث قد دلل على خبره الله عز وجل از لو كان كتر شيء صالح موجب بذات نظمه قدمه ضروره امتناع تخلف المعلول عن المله الموجبه ما تقول قدان اوفق اسلحه بعد الطرفين وقادر با اراده لري خالص با اراده واختيار لري دا مساله زين دليل لو كان العالم عالم كثر عالم سي حادثي نوبيا يلزم عين يكون الواجب صاحب اختيار والاراده لكن المقدم حقا فالتالي مثله كذا عالم ترتب شيء حادث نعل الله تعالى بفاعل بالاختيار والاراده الله بفاعل بالمقدم وحقت عالم حادث سي عالم سر هو جرم ملازمه دث لازمه رجع عالم حادث نعل صاحب اگه تا که چرتا مثلا که عالم حادثی نصبه دیوه بیا خام خصائبه نو ولی که عالم حادثی او ده فایل بل ایجاب شی فایل بلتشه شی ایجاب فایل بل ایجاب شی او بل اختیار نشی نو بیا بادا عالم حادث نشی بیا عالم قدیم شی بیا بادا عالم دا تمشي په انتفاع د معلول مستقر انتفاع فعال به لسترار کې راځي را فعالې مستقرہ انتفاع به ځا کې راځي انتفاع د معلول مستقر انتفاع فعال کې راځي دا به وو انتفاع الله تعالی کې راشي نو نه دی چې دا تاسو ته ښودنه کوي عالم حادثه کې حادثنه ده د حدوث ته عالم په دې خبره دلالت کوي چې عالمه فاعل به لري الله فاعل به او اراده لري اراده لری والک کچرتا ده عالم کع الله فائل بالاختیار نشی کع الله فائل بالاختیار ده فائل بالاجاب والاستقرار بشی ادا عالم به مستند نفس ذاتی واجبی دایرا ده تن نفس ذاتی واجبی تا ده معلول مستطری او علت بالاستقرار بشی ده به معلول مستطری دسبی قانون ده کی په انتفاع ده معلول مستصر سره انتفاده فقایل بل استقرار کی راضی کم شت مستند نفس ذات تشاء تا پینتفاده اغشی سره انتفاده جای کی راضی اغذات کی راضی نبیاه پینتفاده عالم سره انتفاده جای کی راضی کو واجب کی مددين مجبورین نه د بچیدلونو د فر عالم ته بقدم و یا بوت حادث نو و د بوت تشی وای صلیب وای و سپوش و اکذا حدوثو عالم دا دلیل دی چې الله فقایل بل اختیار ول استقرار بلیار وال ارا داول په دل دا پهې باندې دلیل دکه د د هعالم کهله فار ارادن ن شي د فجاد والار و چې د به معلوې موپارت هغه به علت پار قانوني چې پتپ د معلو م پر انتف په فله اولت پار ک را ي بیا عام خې کې د د کېږي خي بیا بخوالم قدیم شي حاد په نو د حدوث عالم نو ګراموننن دلیلی نقلی فعال الی ما یوریت الاخری او دلیلی اصلی چې دعانه په نقوشه مستثنه و باندې شېره ګورلته لارته الله فعال بل اراده و اختیار ده یا حدوث عالم دلیلی به دې خبره چې الله فعال بل اراده و اختیار ده او الله فعال بل تجب والاستقرار نه تاس سماوی فعال به یې اختیار کړه قانوني چې هغه معلول مختار هغه ارادی ده تم مفتکری لکمن کول مستند ویرا دې د الله او یو مستند نفس ذات سره عقول اند الفلاسفه کې یاد د نفس ذاته خدا وين وي با دي نه هغه مستوار معلوم مستور هغه ته سوي د زته خو هغه وایي کنه چې عقول کې انتفاع نه ځکه په انتفاع د اثر سره به انتفاع په واجبو وجود کې راشي وقزم درنه کې حدوثه حدوث دې عالم اې لو کان صانعه که چرتشی سانعه ده ده موجب به ذات شی افعال به اختیار نشی نو لازم بشی بیا قیدم وو ہو عالم ضروره ده دو وجه ده ضروره تخلق ده معلول ده علت موجبنه تخلق په معلول مصبر که ده علت موجبنه نشیرات لی تخلق ده معلول مصبر ده علت موجبنه دا ممکن نه راته نشي ځکه په انتفاع د هغه سره به انتفاع بچا کې راضي په غا فاعل بالاسترار فاعل بالاجاب کې راضي لو د حدوث دا دلیل به د خبره چې الله فاعل بالاختیار به الله اراده لري له هازه اراده د الله تعالی صلی الله علیه